An s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana, sláva tobě, pane. Ježíš řekl svým účetníkům, jako otec miloval mne, tak já jsem miloval vás, zůstaňte v mé lásce. zachováte li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého otce, a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli úžitek a váš úžitek, aby byl trvalý. Potom vám otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží, hlála Tobě, Kriste. Tak o vyvolení Apoštola Matěje jsme tak pěkně slyšeli v tom prvním čtení, kdy po Ježíšově na nebe vstoupení se učedníci sešli ke společné modlitbě. Slyšeli jsme, že tam bylo pohromadě asi 120 lidí a Petr se ujímá slova. Jednak připomíná, že se muselo splnit to, co je v písmu svatém o Jidášovi a zopakoval, co se s ním stalo. A pak uvedl důvod, proč vlastně hovoří k těm všem lidem. A ten důvod se zase opírá o písmo svaté, konkrétně o Žalm 109, kde je jasně psáno a jeho pověření, jeho službu, jeho úkol, ať převezme jiný. A tak Petr navrhl tu volbu náhradníka, a navrhuje jí vlastně tu volbu z těch, kteří s Ježíšem chodili od jeho křtu v Jordánu až po jeho na nebe vstoupení. A tak vybrali nakonec asi z většího seznamu, si myslím, vybrali dva, toho Barzabáše a Matěje. A pak se modlili, aby pán Bůh tedy, který zná srdce každého člověka, aby sám vyvolil toho, o chce, aby se stal světkem Kristova z mrtvých stání a aby se přidružil k těm jedenácti apoštolů. Tak padl los na Matěje. No a o Matějovi víme, že po seslání ducha svatého potom odešel hlásat evangelium a svědčit o Kristu. Začal v Palestíně, ale působil potom v severní Africe, snad v Nubii a v Etiopii kde podle svatého Jeronýma, podle jeho svědectví nebo podle jeho tedy zprávy, tam ukončil svůj život mučetnickou smrtí, údajně snad sekerou a předtím ho kamenovali. Ale Matějův odkaz, který zanechává, je čitelný v jeho vlastních slovech, protože se jednak traduje jeho heslo víceméně taková dobrá duchovní rada: Potrobuj tělo umrtvováním, aby se duch stal podobný ukřižovanému. A ještě se nám zachovali u Klementa Alexandrýského, který vlastně byl církevním spisovatelem, 2. a 3. století, tak v jeho díle, se nám zachovaly tři matějovy výroky. První z nich, obdivuj časné věci tak, aby z v nich objevil Boží velikost. Druhý, duši vychováváme ve víře a poznání tím, že bojujeme proti tělu a nedovolujeme mu žádný hříšný požitek. A třetí výrok Matějů, zaznamenaný u Klementa Aleksandrijského, když hřeší soused vyvoleného, tak mývá hřích i vyvolený. Neboť kdyby se choval, jak učí slovo, tak i jeho soused by se styděl hříšně žít. Co nám vlastně Matěj v těmito slovy zanechává, anebo připomíná, tak zaprvé, že máme vidět stopy boží ve stvoření a obdivovat vlastně boží velikost a krásu ve stvořeném světě. A určitě jsou chvíle, kdy se můžeme rozhlížet kolem sebe a můžeme skutečně jaksi zažívat tu blízkost boží v tom, co pán Bůh stvořil. To je první věc. Obdivovat stvořený svět a v něm vidět stopu stvořitele. Taky Matěj poukazuje na smysl křesťanského odříkání, my tomu říkáme askeze, Ono je to dobré k tomu, abychom byli schopni se ovládat a abychom měli i sílu proti různým hříšným návykům. Takže Matěj nás vede k tomu, nebo nás jaksi vybízí k tomu, abychom jednak spatřovali boží stopu ve stvoření, abychom s odříkáním, jaksi, Cvičili svou vlastní kázeň, protože pak jsme silnější proti hříchům. No a za třetí poukazuje na to, že máme zodpovědnost za druhé lidi. Jsme spolu zodpovědní za život druhých lidí a toto nás vlastně vede k tomu, že je nutné žít a chovat se podle nauky evangelia. Být tedy těmi sednatými milosrdnými křesťany. No, Ježíš hovoří apoštolům: Budete mými svědky to šmatěj plně tento závazek vlastně přijal a splňoval. A ten samý závazek, budete mými svědky je prakticky mířen na každého z nás. Být svědky boží dobroty ve světě je někdy těžké. Ale my můžeme začít tím, jak svědčit o té boží dobrotě, tak můžeme začít tím, že se skutečně budeme rozhlížet po světě a spatřovat boží krásu a velikost tom, co Pán Bůh stvořil, že s nějakým tím odříkáním jistě dokážeme být silnější proti našim vlastním sklonům a, a zlým návykům. A za třetí, ta zodpovědnost nebo spoluzodpovědnost za lidi kolem nás, ta nás v první řadě má vést k tomu, abychom tedy opravdu jednak byli dobří a potom, abychom se za ně taky dokázali modlit. Pán Bůh nám přeji, abychom tyto rady a výzvy svatého Matěje dokázali ve svém životě nějak přijmout a praktikovat. Abychom s pomocí a i na přímluvu tohoto apoštola byli takovými radostnějšími a zároveň silnějšími křesťany a takovými lepšími lidmi. Amen.